Så vad har vi här i tidningarna idag? Ja, vi, har, vi har en rätt intressant sak så har vi det här eh, bildnings- och fiskarstridsyxan där som höjer på hyrorna så det är det redan råkat tretton. Nu tråkar det nog det här han. är att, att Rasibar har bestämt sig att sälja fastigheterna som en mm. klump med andra ord. Mm. Ja. Och liksom det är stackars de som bor det Du får ju dra. De som har mot sig helt enkelt. fiskar så vet de så sinar han nog med, heller. Den enda som köper allt så är Olli förstås. Det är big business oh, they, they make, yeah, yeah. man Och det förstörs ju nog sen den där tjänsten där. Men han bygger ju nu han nånting någonting som inte är vanliga, det. Ska göra han köper alla de husen som ska ha dem till bostäder, att sina anställda blir hotell och restauranger och sådär. Då börjar du göra det anställda. Jo, att nu är det. Nu gör han sitt helt klart kamp för up, men det är nog lite dumt att han drunkar alltihopa och de måste plötsligt gå hela kitten konkurs och där är det. Ja, Aj, så, så det kommer där. det nog ett nytt projekt som man kan samtidigt. Typ. Ja. Han rannar utmaningar tills det är färdigt och sen är det ingen utmaning. No, sen släter han en pussin och så står vi där no, det med så stor del av kekar som ingen använder så får Facebook flytta dit tillbaka. Ja, men det är ju bra att röra då, så då får ni ja, ja, Och så får ju bilden så alla bilden att boende blir så hysteriska när de varfota hippierna kommer dit och springer omkring och förstör alltihopa och rökar upp deras mm. äh, mm. backord. <laughs> då kan vi säga som så, det är värsta av terren när de sitter ute på ett teg in dem och vet du, rullar ihop lite råg dem, bra staff, det här grejt, men <laughs> de vet vad det skillnade är. Skillnad, men alltså, på, men ja. Nej, nej, sorry, det var nej, synd. Nej, nej, nej, men jag menar liksom... Mitt vandrar du, mitt vandrar du ännu. Det vandrar nog. <laughs> alltså, det är ju lite synd om, om det blir så att att de som bor där nu måste brytas upp och fara iväg. Och den tio år ja. senare så kan de flytta in tillbaka. Mm. Men alltså... Men då flyttar det inte tillbaka. Menar du det? Nej, då, fly, då, då flyttar någon annan dit. Nu är det orolig om någon betalar, vad hörde jag, fem, sex. 600 euro i hyra för någon sån liten jävla camper som betalar, betalar strömmen till och en och till. Mm. I, i bilen så. Bilden, fiskar? Ja. Så det är dyrt? Men... Ja, i Billnäs då. Ja. det är dyrt så himla. De har ju höjt det med flera, par euro per kvadrat hyrorna, förstår jag. Har jag hört, kanske. Reduceringsfisket intresserar. Det här är Kristina Gestrin. Hon gestrin, gestrin. gestrin, som skriver till sin ordförande för Nylandsfiskarförbund, riksdagsledamot Svenska Våldpartiet. Yrkesfiskaren ska börja fiska mörkt och braxen för att få bort den skitfisken, så att säga. Så som sades i artikeln kommer pilotprojektet att starta år 2010. Vilt och fiskariforskningsinstitutet koordinerar projekt som går av stapeln i Västra Finland, Mynälatti och Ingo. Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett omfattande reduceringsfiske längs kusten och på Inkö. Nu ska hela kedjan utvecklas, lämplig fiskredskap, fungerande mottagningssystem med containrar i fiskehamrar eller andra landningsplatser, lämpliga hovar och kranar för hantering av stora fångster. Att de ska dra upp all den där fisken och så ska de utvinna det, hör här. Det innebär cirka 90 ton fosfor och 290 ton kväve per år. Braxen och andra mörtfiskar har kraftigt ökat som en följd av övergödningen. Ja. Braxen äter botten, djur, grumlar vattnet och tränger undan andra fiskarter. Tanken är att fångsten av reduceringsfisket skulle användas dels som föda och dels utnyttjas som råvara i biogasverk. Alltså vi ska elda med. Ja. Bränna Möjligheter finns att utvinna Bioolja som kan användas I maskiner som en biprodukt Allt detta Är som bäst i planerings Och utvecklingskedje Herregud <laughs> Är att alla utsläpp sen Ska lukta rot <laughs> Ja Ja, det är ju en intressant potentiellt när hela luften hela tiden går kring. Men när, får, när tror de att de får den Östersjö och, och så ren som de har förhoppningar liksom, med att, att reduceringsfiska? Få bort övergödningen? Det tar ju hundratals år. Nej, mm, det tar det väl hundratals år. Det inte... är lika många år som vi har förstört det. Vi är lika många år som vi har förstört det. Fan. Det var några sa... år. På att det så att om man verkligen nu skulle sluta med allt Jag det, men ser du ingen... då skulle det ju inte ta många år att faktiskt få det rensa ja. i och med att det är så omöjligt att få människor att sluta Nej, det är just det att du kan inte vakta varenda en båt som släpper ut i smyr vad skit ja. som ja, men det är, ju inte, måste... bara, det är ju inte bara båtar det är också väldigt mycket lantbruk ser... vi paddlade här för några år, år sedan ner från, från uh, svart ja. med kajaker ner här till det här och tammi, fan, här, ingen utan några nästan ingen, nu fanns det säkert någon nu, sa? men liksom hur till så var det, att alla åkrar får raka vägen ut i vattnet. Det fanns ingen sån här stoppgräns där liksom, så allt är skit regn regnen var så ut, allt ut dit. Och, och det är det jag pratar om ingenting om. Mm. Och ändå här, och, och här liksom, så, så när jag var barn och vi simmade så dök vi ju på botten och plockade sådana stora musslor de blå musslorna i vissa fanns det ju pärlar i. De var ju värdefulla. Ja, det finns jag, inte mer att mena. Nej, jag har inte hört motorn. nu. Det ska nog finnas. Men jag, jag vet inte nu, Det kan det så, men inte. När vi vi måste så sluta att tvätta mattor i ån för att det skulle spara mm. på det där vatten. Men ingen pratar just om det som du säger. Mm. Att alla jordbrukar åsar. Och hon är lika sen i, i kärgården. Jag menar som är större. Och, och det här är ju lilla Black River, Hikaris. Det, kärgården tror jag mest påverkar det, det är att det finns ju inte så stora arealer i råket. Men, så, men, men sen är det ju att, att hur mycket man gör där i Nej, det, det, det, det vet jag inte. Det, det, allt sprutas ju nog för, tiden för att det ska växa. Både skogar och allt mot mm ohör. -hmm. Ja. Men allt, allt och det, allt det, som, ju allt ut i allt det som kommer från jordbruket så det rinner ju till några år här i diken och allt det ja, där slutar ja. med det ut i vattnet. Precis, så är det. Ja. Som i andra ord. Men sen är det så... Där skulle du kunna ha en möjlighet till det som är sån här upplevelse du, för... Turister från Tyskland och äh, lite in i Mellan-Europa kommer ut och pilkar mörkt. av pilka ut av och han och släpp ut dem lite och dri bort de där mörktarna. Ekoturism! Ekoturism gör ja, ja, ja, riktigt. Ekotiskeresa! Ja, och ännu ja, till för att göra det riktigt ekologiskt. Så man ger en ruddbåt åt dem en flytväst och så får de panna ut dem. De har ingen motorbåt heller utan de får alla ro. Ja, eller fadla. Nej, det, vet du, det, tror, det skulle det inte... Det ska funka bra. <laughs> jag tror nog att de är så dummare och de ska ranka ut hit och köpa dem Och sen, och, och sen liksom nu ska de föra i vattnet men sen här, det som finns ovanpå vattnet som känt har yrkesfisket en längre tid redan kämpat mot stora problem bland annat det växande sel och skarvpopulationerna. Mm. Men skarven... Har vi ju redan dömt till det? Men att, um, ja, men i två av dem, i två av utanpå livet finns ju de där miljövårdaren vet du? Mm. Mm. Ja, men man får ju kontrollera dem då Miljö, miljövårdare ja. right. till exempel med tanke på föroreningar så alltså, vad gör skarven och vad gör och mm. vad, vad, alltså det här med det är ju egentligen intressanta braxen och möta är de som liksom uh, um, antagligen tar upp en massa av den där fosfaterna mm. ja, det var det jag tänkte också jag liksom att nu har det sköts om att, att plocka bort. Ja, och samma är det då liksom att, att när det kommer in så mycket av det då blir det mera av de här typen av fiskar. Mm. Är det därför det finns mera skarv alltså, därför det finns mera för att de fiskar just den fisken? Eller alltså hur, hur hänger det ihop? Och då är det just med selarna också att hur hänger det ihop med selarna? Just säg det, ja. Fast jag tror att selarna har ju, de har, de har ju av att de är så på toppen av den här kedjan att de får alla de här äh, metallerna det, ja. i sig. Mm. Det här, jag misstänker att det här är, är, är bara början det blir en lång lång diskussion kommer det blir liksom när, man, när hon slutar här och säger att reduceringsfisket kan till och med ge yrkesfisket en välkommen vitamindos som kan innebära att intresset bland ungdomar för att välja fiskaryrket igen ökar Intresset Livsvillkoren för no, ja Säg det, ja precis Men, liksom, Hur kan man få något intresse till att bli fiskare Liksom, det är liksom, att det är någonting som det ligger i blodet, eller så ligger det inte i blodet. Du blir fiskar, blir fiskare på det viset. Oj vad det skulle vara kiva, jag tror att jag ska köpa en båt och börja fiska. Liksom. Nej men det finns ju sådana som man börjar på det sättet. Ja men liksom, på något vis. Till och med mer än Harry har det nog hett De har nog ångrat efter det som de har köpt denna båten. Att betala första avbetalningen på den första nätet. Första gången far ut i... Jag har fört det har, ska ha. har för två skarvar i en se och fyra mörtar i en sen, sen går det här liksom ihop och hela det som hon skriver. Åtminstone i mina öron. Yrkesfiskarnas primära, primära uppgift är och kommer att vara i framtiden att få konsumenterna med inhemsk färsk och hälsosam matfisk. Och kan vi tala om hälsosam matfisk? När vi har övergiven Och mycket Ja, skit åt och fater och, och hans mormor i den där ja Ja, det finns i alla fiskarna. Ja, det finns ju alla fiskarna. När sen katterna alltså, till och med ratar äh, havsfisk. Men sen en så, måste jag faktiskt medge att nu tror man här liksom, att tala om det här med så, här, så det finns ju ingenting som är så häftigt som en upplevelse för barnen. När de har fått det, så att glasfiber med spöserna. Fyra, fem meter, kastar ut det och det fastnar en braxenbricka, vet du på det på den här, och det här på det här viset. Och den bara ligger som en härskingshild eller en fisk när de försöker dra upp den där. Vet du, menar blir, jag får inte stor fisk, jag får en stor fisk. Det, det är väl liksom, de är egentligen det tacksammaste objektet de får på mätspö, så är en braxenbricka, för att de är, de bara, det de börjar ju med, man kunde tro att man har en på när far. Så sa min dotter när hon fick en braxing på Metspö i Lagmans. <laughs> och, och det, och hon var äldre och hon stod upp i båten och skrek liksom bara. Och det var det inte ändå storigt. Men den är ju sån, den får med fart sen och så drar den. Den är ju kraft. Så in nej, och så, liksom den bara ligger i vattnet så han skulle ja. ha det. Så du får ju ta upp den mannen genom att dra upp den på berget liksom. Ja, ja, så gjorde min flicka när vi var att kasta och fiska i Badesund. Dannet körde ut med, med båt och vi var där ett veckoslut på en holma. Mm. Och så fick hon ju napp och hon kastade ut och fick en ganska bra jätt. Hon förstod inte, och det var med en sån hon förstod att vi var på det. Hon sprang till skogs och fisken efter. <laughs> Då är det lycka liksom. Wow. Vem, var det, vem var det som lyckades på mig in i haven sen? Hon sprang ju så långt att den kom upp på berget. Hon är ju djupt inne i skogen. Jo, hon var, var dit Det var på en du Utanför bara sund där. Han hamnade i vatten på andra halmar? halma. Fisken kom upp på jo, precis. Nu ligger en skog inne på vatten. Vart hamnar jag? Vart hamnar jag? Vad Det var en juvlig plats i Sverige. Alla de andra små, alla de andra små flik, fiskarna som simmar omkring där. Det. det var säkert den stora hämtningen. Ljuset kom och öst. Jag kan bli, man gamla fisk. men man kan bli liksom så här med den. Jag ska se fram och euro, simon och kring där wonderen ploppen där. Där justa justa har försvunnit upp på stranden. Alla andra fiskarna simmar vart du justa vägen. Jag bara det är, jag. Jo, jo, jag menar liksom att man, man Först har man fiskat länge och har lärt sig allting. Och sen när du äntligen får napp så vet du hur fan du ska göra utan du springer till skogs. Naja, det var det. Mm. Förr när man metade så hade man otur så fick man en sån mörkt. Resten var bara abborrar. Mm. I dagens läger är tvärtom. Får man en liten abborre så är man ju himmel. Så lite ro, ja, liksom våren 1910. Så då hade vi starare den här tiden. Det är liksom, jag misstänker jag att det är som så att det här har... Att våren så så vi får nog garanterat att det är något att till som man. Nej, det snabbt så nypoteter och silby, blir det. Nej, men hej, det, det, det smälter fort det här. Nej. Så, säger nej, de, att det, här så. Det. det är mycket käla i år, för det så Nej, det, det sa ja. de Bara vi får den där bort, så kommer ja. det fort igång. Nej, nej. nej. det är hon aldrig så bitter och inåt. Men jag hatar haft Jag tycker att med heller, Mulle, inte mulle Jag måste hait mer om det kommer snö ja. Snart kör du mig ut för jag måste säga att jag är inte är säker på att jag är färdig att låta den här snön fara. Jag tycker så om den. Jag tycker om maskinen. Okay, Kenneth har blivit flera år oss förföljda av snöskottning här, vet du? Snöskottning. Först. Jag ser bara som man ser i England ja, liksom. Det där kan man inte vissa på radio. Nej. Kan det vara bild på nås? Sätter jag det i? Det är som, så här. Du här. Vet du vad det här är? Nå, no, det är fem gånger vitt fingre. Det är <laughs> mm. det här då? Det där är att du har horn, alltså italienska. Nej, nick, Det här är en snickare som beställer fem i år. Det är jobb. <laughs> <laughs> <laughs> Okej, okay. okay. mm. Nej, liksom, jag måste faktiskt med att Jag är så utledd på den här jävla snön. Ja. Vi har sådana snövallar överallt. Jag vet inte hur jag ska få bort dem överallt ifrån och... Och får du utbär från en garage, från liksom den, för en gång från en fastnadsrit med liksom, att de allt och allt. allt. Vi, Först var du med i revyn. Första gången, första, var första, revyn, var, första gången jag var med i revyen. Du hade vi just köpt det här huset. Ja. Och då skulle du spela i snöskottningen. Ja, men det gick ju riktigt bra. Så då blev förföljelsen allt nu det du har du blivit det verklighet. Och vet <laughs> du? Men sen igen så han som det är ju bästa ju det är att det kan det. Det kan aldrig bli sant det här som händer i snöskottning kan aldrig bli sant här, för man ser aldrig den plågby här. Nej, det är en traktor som kör det. Ja, jag vet den traktorn som kommer Nej, ja, heter. Han, han, han kommer så sällan här för här. Kommer han så då kommer han någon gång när vi det. Jag måddes ringde till Ronny igår och, och frågade hur det är med ska till Kenneth i morgon och den där gatan här nere. Men han har nog lovat att fara dit, Ronny. Aha. Men han, han är inne, han är alena. Han har de där små gatorna dit kring, mitt, kring mm. mig där och och jag får ju så här, psh, psh, psh, det så djupt. Nej, det är ju så Men är ett rätt, rätt så hyfsat. Här... Det är rätt så hyfsat den här vägen. Jo, nej, det, är nog, det, är, det har ju Karisvårna fått berättat. Men kör de in, kör in den här på gården. Ja, och så här är så, så välkört annat där var det Eknes, De, de vad var det? Vad heter det? De har ringt från, från landcentralen till Ronny och sagt att vad ska vi göra att de ringer bara från Eknästen och knälar om gatan. Men från Karisvård det var ett enda samtal. Ja, just så han pluggar bara här och han rullar i. Jo, han har skrappat. han har varit med skrappan De har ju varit sluppit fram med lastbil eller? Just så. Jag bara sjunk in, det bara så, far runt, bara. För det är ju sen Tack vare att det var det kalla nätter så det är ju is mellan mm. och så är det den är den där på. Ja. Men minns du liksom att det, här, vägarna, det är lite har där? så dåligt skytt där i Ja. Hur kan det vara möjligt? Med... Ja, nu är det men Nu är jag nog riktigt orolig. Hus ska slippa min Lexus nu då till ja. S mark. Ja, säg det. Vem har Lexus i Karis? Ekenes. ser vi. pratar om Ekenes. <skratt> kensure. Ekenes. rekensure liksom. Ekenes. Ja, ja, ja. Det är kensure det, är äkenis, det är ungefär lika som det bara gran kula när det här nya järnvägsstationen. Men inga ska <skratt> ju bli nya. Ja, men jag men liksom nu är gran kula då så då då vet inga boende nu vad de har framför sig, då när järnvägsstationen i när den brann här för den där fina vackstationen, så ordnar missionsselskapen, eller var det tyrkan, och krishjälper grankullarna boende, för det kom aska på deras Lexusar. Kommer det bokstavligen på Lexusar. <laughs> Jag vet faktiskt inte, men det var liksom höjdpunkt när Järnvägstation brann i grannkola så var det någon annan krigs, krigshjälp. I dagens, hjälp, I dagens läge så är det populärt med krigshjälp för allt. Jag skulle behöva krigshjälp för den här snönja. <laughs> Titta på Ugarian! Du kan ju veta, som du gjorde det revyr, så att det var lite röda piller och lite blåa piller. Ja, jag tar... Det finns ju gott om piller i, i dagens läge i filmen. Jo, ja. jo, just det. Jag tar en, de Men att. Det enda som jag har lärt märke till är att hotellliggaren går. Ja. ja. Och jag var på premiären av Kalevala och höll på i el så jag får hem med pausen. Var är det Kallevala? I, nere det dit i den stora smedjan, som var iskall mm. i skall Aj, den där... Ja, och, och men alltså Kalevala det var 24 ungdomar. Det var så förbannat bra. Aha. Yes, de gärna... Det var ju så många som där, och det är ju så synd när det är så att nu hade det varit en, endast en hade bestämt biljetter till vad det förra fredagens så den hade mått in i vera. Men, men ja, då är det nog lite synd liksom. Mm. Men jag misstänker, jag misstänker att nu vi kör på varandra igen och det var revyn, hemlig den så kommer det herran, så kallar vi alla, allt kör du på varandra. Kommer ju till den han har, vad heter den nu, uh, Huria Piruetti. De kommer också med sina förevisningar snart. Ja. Men tycks det, det tycks vara så att det finns tillräckligt med intresse att... Ja, nu finns det. det? det mm. Så allt det här lever också och bra i Karis. Vad händer i ja. Här är det klass 8 i Mikael skolan i Shakespeare's pjäs Stormen. Ja. Ett ansiktslyft den egna versionen går under namnet Stormdrömmen och framfördes i kulturhuset Karelia av ungdomar som verkade stort trivas på scenen. Pjäsen bjöd på musik, dans och dramatiska vändningar. Men den här missade jag. Var det någon av er som såg den? Nej. Det ser ju inte så tokigt ut. Här är ju en bild på det också. Invandrafrågan. Okay. Att så liksom att, liksom, Vad har vi till sig till om det? Jag sa kakspitupiponajotto det, ja. Ja, det. Inte är racist inte är racist men... Ja, så det, det är ju det som... är men det det måste ju faktiskt vara... Inte heller rasist, men nu... Men... Nu är Roma vunna bra, alla borde vi ha vara sen. Jag klipper inte bort det. Jag klipper inte bort det. Jag sa inte, det var rosigt. Nähe. Det var någon som kom in genom dörren och sa... Vad tycker ni? Borde en... <hör> <hör> <hör> mormor, egyptisk mormor får stanna kvar i Finland när familjen Ja, jag har ja, sett det. på det där Jo, jag tycker att det, det, det, det var, var lite onödigt det är liksom, Vi har nog råd att ta hand om henne Vi har ju ändå råd med så mycket annat också så varför skulle man nog ha råd med en till? Men ja, det, är, är, i princip, det finns ju alltid hoppa något som heter här humanitär tankesätt Ja, Rosie Får jag ordet? <laughs> Nej, du får säga det <laughs> Nej, men inte så att, att i, i, i Grekland i synnerhet och, och i, i vissa länder i allmänhet så är det de egna som tar hand om de äldre. Ja. Att så, i så fall skulle vara varit här. Och det var det som jag tänkte när jag såg den där tanten där i, i tvn. Så tänkte jag att, ja om hon blir här nu så, så, hon har ju egna här därför kommer hon ju hit. Att de tar hand om sina gamla dem, som, som vi inte gör här. Här kastar vi in dem på åldern och sen för att vi ska hinna med vårt. Och så kommer man en två gånger i morgon med, med lite blommor och säger, hej lilla du och sen skitar man i resten. Vad är, liksom, vad är, man måste ju, för det första måste du definiera ordet flykting. Vad är det? Flykting. in och Inga slår ihop som med Eknes. Är de flyktingar då när de kommer hit och brutar ut sig därifrån? De flyr ju från sitt lokal hem och ja, kommer till Eknes. Kan, ja, så man då, man har vi, då har, får vi ta emot dem. För det är ju också flyktingar. Får man, en, får med och. Ja. <laughs> ja, just det. Och flyttar du från Bjärna till Eknes. Vad är det då då? Ska får göra det då? Liksom, till, vad är det här med flyktingar, sist och vad är det här liksom, när man talar om sådana saker till? Så, här, så, här, så det, vi har ju hela Europa, alla har rätt re, <köh> resa att komma fram och tillbaka hur de vill. Ja. Liksom så, på något vis. Varför ska gränsen gå mellan att, att någon från Egypten får inte komma, medan någon från äh, södra Frankrike får komma? Det är bara liksom delhavet som är däremellan. Mm. <här> mm. För att där har vi ju sällan samma problem har vi med alla. Våren kommer och alla när tiggarna kommer till Helsingforsgatan. Nu har vi de där snart igen och sitta där var. Ja precis. Varre rum eller. Vid omkring 100 meter kommer det en person där och sitta har att diggar. Enligt så ni kommer med då. Man får ju sig, man sjur. att de är ju ändå företagsamma. De ser ju för sig att folk åker upp pengar. Sen en sån sak, om de kommer någon hit och söker asyl och vi flytta till Finland. Så istället för att de dem tillbaka därifrån som kom. Så borde de sitta på en mental undersökning. För vem fan vill komma hit och boda? här jävla snön? <laughs> det är nog okej, de måste vara. No, kan ju inte vara haltande. Men de, de är ju överlyckliga, de som var utom och moka gator, som satt nu dit, som sitter lite i denna karate, de som har sökt asyl nu i Hållsinsfors. Och för att få, de skulle få någonting att göra så satte de spaddorna i händerna och hade dem ute i hälsa och mokas snö. Och de hade ju varit överlyckliga. De hade kastat snö på varandra alla de där. Vad var det nog sen för folk? Ja, men de vet man, man efter tre år när de har kastat den snö på varandra? <laughs> de de Ja, men då var de lyckliga. Då var, de var de, det. De gråter och ut genom fönstret. <laughs> jo, inte det här roligt nej.